Should we have the paper or yeah. translation paper? Or okay. okay. <laughs> <laughs> oh, yeah. Uh okay. Yeah. Hey? First thing I found uh uh Skåneland, land du fri eller vad är det här, är den här sången? Vem du... du? gamla du fri. Nej du du det det. Släsligt band på någon sång. Det vämme land. Vem är land? Vem är land det frågar men ska jag Sveriges... vika band det Skåneland du sköna. Det är roligt att vara här min underbara fru. fyr. Eh. Det väldigt bra. Hallå. hur? Eller hur? Ja. ja, Jag är så stolt. Jag vet inte varför det är inte jag som har gjort någonting det. Men det är så när man har barn, alltså inte barn, men när man har barn och de gör något till hjälp, de är duktiga och jag vill väldigt stolt. Ja, just det, Jo, igen och Ludvigsborg, Stepan, Helena och hela gänget. Församlingen för Samie, Ludvigsborg, det kommer ju för att en liten karta innan vi börjar. Här har vi en Skånekarta. Ludvigsborg ligger precis i mitten här. Där ser ni ett långt dom, det är Ludvigsborg. Så där har vi för huvudarbetet. Kan ni se den? Ja, vad står det? Vad står det? Ja, det är Ludvigsborg. Du ser hög här, det är lite liten sjö där. Det är Ludvigsborg. Och, eh, vi bor ju i Malmö här Så vi åker ju varje gång vi åker till Ludvigsborg Ja, har möten här så åker vi till, till med bil eller buss eller att åka till Ludvigsborg Tura bor ju här Här nere Hon mm. kör ju med sin bil, så det, det är människor det, det är inte många i samhället som bor i Ludvigsborg, men de flesta åker på olika ställen i, i närområdet eller det är inte så nära, men det Så att i vilket fall vi har en drive det här året som heter Skania 10. Ingenting jag med sagen. men med Skania 10, där vi når ut till 10, eller vill nå ut till 10 olika städer och samhällen i Skåne. Så be gärna för det. Vi ska nå ut under konferensen till Lund, Hesselholm och även i Malmö. Och det är som sagt, arbetet går framåt. Det är mycket spännande att se vad Gud, vad Gud gör. Och kommer jag att göra, ibland och inte bland oss. Så att, och vi ska dela lite grann, jag ska dela lite mer om konferensen efteråt, för det kanske finns en del som har lite frågor och sådär. Men innan, innan dess, innan jag har uppslutat, så ska vi ta och och dela lite från Guds ord. Herre Jesus vi, vi tackar dig och lovar dig för den här underbara dagen, sommardag. Eh, vi tackar att du har samlat oss, att ha, ha gemenskap i kristi Kropp, att ha gemenskap i ordet. Um, och i, i sången i ordet och med varandra. Eh, ta del av varandras del i kristi Kropp. Så vi ber att du fortsätter vi sina jag ska bara dela en kvart här. Men att du välsignar ditt ord och kanske en tanke kvar efteråt. Men att vi tackar dig för Guds, precis som... Precis som Taina sa att det, det är en brist för bibelsundervisning ibland på vissa ställen. Det, det, det, det är fel men det, det finns ju behov av Guds ord och det, det är synd att det är så men vi tackar det att vi kan ha att vi har Guds ord att vi kan dela eh, och lära oss och bli uppmånade och bli utmanade också. vi berättar till sina Jesu namn. Amen. Jag har sett en kvart minuter men jag har en del bibelverser här så ni som har biblar kan Kan slå dit Eller slå upp dit, Och det är 22 vers 1 till 7 Och eh, Jesaja 40 13 Och som del Verser till senare um, Vi delar i fredagskväll vi delar i fredagskväll från aposteljärnan kapitel 1 och kolosserberget 3 1 om att vi har, vi sätter våra sinnen på det som är nu ser vi hur här åh, där ovan man. det var ganska intressant vi läser bibeln, vi läser versen här, vi läser biven vi läser relativt oftast, det ganska ofta, men ibland det är helt fantastiskt att läsa sakta och ta liksom, eh, ord för ord och jag tänkte jag kan jag kan börja med den versen 3,1 av kolosserbrevet. Eh, då ni alltså har uppstått med Kristus, sök det, sök det som är där ovan. Eh, där Kristus sitter på Guds högra sida. Tänk på det som är där ovan. Och jag, jag gillar den versen just att, att vi tänker på det. Som är där ovan, och inte som, som står här, inte på det som är på jorden. Vi lever vi har ett liv här på jorden, eller hur? Vi har ett horisontalt liv. Men det viktigaste i våra liv är att ha den vertikala. Att, att den fungerar. För om det vertikala livet, att vi sätter våra sinnen på det som är där ovan, sen fungerar det här livet, det horisontala livet, eller hur? Ingen som håller med. Nej, jag är inte i in trouble, man försöker tycker såhär som en elskar. Det är inte helst, jag Men att liksom, att i våra liv, och så går jag till de här verserna som jag nämnt tidigare. men I våra liv så har vi ju situationer, vi har ju relationer. Um, och de är inte perfekta, det är inte perfekta, relationerna är inte perfekta, livet är inte perfekt. Och då beslutar jag, då, hur ska jag då leva, hur ska jag leva mitt liv? För, för det är mycket som händer i världen just nu, vi behöver inte gå in i det. Men det världen förändras, vilket är positivt. Vi har sett att liksom, det, det, det finns en förändring i Sverige. Och jag har alltid liksom, den attityden i Skåne, liksom, det finns hopp för Skåne, det, det, det finns hopp för, för Sverige. Gud har inte lämnat Sverige och liksom flyttat till Ryssland eller Azerbaijan eller Kina nu mer eller Filippinerna eller Afrika. Men Gud är kvar. Gud vill frälsa människor, eller hur? Amen. Och liksom, vi har ju blivit vid något tillfälle blev ju prästa. Och sen kommer vi i församlingen. Och det, jag tror det finns hopp så här. Jag tror det finns precis som igår när vi besökte den här församlingen. Det finns hopp. Det finns människor här ute som har en hunger för Gud. Människor drar sig till buddhismen och yoga och allt sånt av Det finns mycket trams där ute. Men det är ett tecken på att det finns en andlig nöd. Det är ett tecken på att det finns en andlig ett annat behov. Så att jag, det är fantastiskt att vara här. När vi kom till Sverige, så var det som att vi vill inte kommer åka till Sverige. Liksom. Bara vår lägenhet, vi går i hus. Alla dessa skövär i slutet av månaden. I Televerket, eller vad man kallar Telia, Eon, Alla dessa, och så hyran. Och, jag inte hur många skövär vi får per månad. Och så förstår måste det vara en hemförsäkring. Vi hade hem ingen försäkring på för bilen, vi. vi behövde inte det. Alla dessa så vi tänkte nej, vi ska inte åka till Sverige. Men nu, nu älskar vi Sverige eller hur? Mm -hmm. Det är liksom för, det är för att vi ser Gud verka. Fast så sa säger liksom, att, we blossom where we are. Mm. Och så vad vi än är i livet, geografiskt eller på andra områden, we blossom. Det finns alltid en en plan. Och här finns det, vi har 9 miljoner människor att nå ut till. Mm. Och det är en fantastiskt privilegium om jag tänkte Skåne. Och vi har ju nära det här också. Men att det finns en framtid, det finns ett hopp för det här landet. Och just namnet eller tittande, vad säger man, temat på konferensen är ju With God. Jag vet inte jag det. With God everything all things... Everything possible. Everything all things are possible. Men Gud är allting möjligt och det är temat, för det, det tror vi verkligen på. Så vi lever inte i uppgivenhet, vi lever som inte att är det, det, nu, det har alltid varit så här men vi lever att Gud kan göra någonting och vi ser att Gud gör någonting, Gud, Gud har börjat. Alltså det som händer i världen, det påverkar ju här. Men vi, vi tar tillfället i akt. Det, det så, vi tar tillfället i akt och ser liksom, hur kan vi, och vi tänker på hur kan vi nå människor? Hur kan vi nå människor i Sverige? Om vi hittar på olika sätt. Jag tror, som jag har sagt tidigare, det är bön och evangelisation. Bön och evangelisation. Vi, vi går ut till där, där människorna är. Så att det är mycket spännande, så att de här tio städerna, vi åker dit. Och sen om någonting händer det spelar ingen roll. Det spelar roll, men det, om, om vi inte blir födelser så det gör vi ingenting på ett sätt. Men bara vi når ut. Var vi älskar människor. Bara vi når ut. Var vi så särden som jag brukar säga. Det är lite, lite grann om konferensen förra året. Men bara vi så särden? Och jag tänkte på den här mannen. Nu går jag ifrån budskapet, men jag tänkte på den här mannen som var i Tibet eller Nepal för många, många år sedan. Och han var missionär där. Han var där i sju år. Och ingen tog emot Jesus. Inte någon. Han gick från by till by och talade med människor. In. Ingen ville ha Gud. Ingenting, ingen ville ha någonting om Jesus, så Så han, han såg inte frukten av sitt arbete. Men sen dog han, vilket vi alla gör. Men, och då då började människor, människor efter människor, byar efter byar, eh, tog emot Jesus. Människor tog det. Någonting hände och det var efter han, han hade dött. Så han såg inte det. Så vi vet och liksom, vi, vi förstår liksom att den sade. Som i sån. Vi kanske inte ser frukten av det, Men någon, det är frukt. Det kommer bli frukt. Och jag, vi, jag nämnde den, det exemplet i Azerbaijan. Att Elina som vi alla känner till. Som borde här. som är det här. Vi delar ju vaniljet med en flera. Jag delar ju vaniljet med en 1993. Vilket man har gjort med många människor. Men och sen äh, sju år senare när jag kommer tillbaka till Azerbaijan så, så evangeliserade Elina och jag. Och så här en, en tjej då, jag kommer ihåg dig. Jag, jag kommer ihåg det. det var många år sedan. Sa, du delade evangeliet med mig. Och jag jag självklart kommer, kommer inte ihåg, kommer inte vi ihåg henne. Men hon sa, jag kommer ihåg dig. Så att det var en säd som hade såts sju år tidigare och nu backnads och så blev hon frälst. Så man vet vi vet aldrig. Men vi fortsätter att älska, vi fortsätter att, så så här, och vi fortsätter att vattna Och så får vi se frukt um, Okej okay. det har bara en lång introduktion Men i vilket fall, vi, vi, vi sätter våra sinnen, vi, vi, vi ser uppåt Vi har ett hår, så vi lever ett liv här Men det här är inte vårt liv Det här är vårt liv Och liksom när vi har det här livet, när vi lever här uppe så Paul Steven skrev en booklet Mentioning när vi lever här uppe och så, så har vi ett perspektiv på livet. Vi, ser, vi, ser in, vi har vi har Guds syn, vi har synvinkel på allt. Och då är då är då, då är allting. Då är det är den här sången där, uh, Everything melts away by heaven's Allting smälter bort som snö i ljuset i ljuset av hans kärlek och nåd, jag trodde det var ära och makt, men kärlek och nåd. Men all, när vi har vi fokus på Jesus, när vi lever ett liv här uppe uh, set our minds and so beings, we set our minds, our affections on things above. Mm. Då, då, det, då gör vi inte så mycket vad som händer i världen. Så jag brukar säga, det, det händer mycket i världen, men jag bryr mig inte. I don't care. I care, but I don't care. Det, det är så mycket i som händer och det, det kan ta min fokus, eller hur? Vi ser det så när vi tänker på Mellansta öster och så vidare, hur det påverkar sig och människor på arbetsplatsen. Men hur ska det gå? Det här är liksom, uh, hur ska det gå? Vad ska hända med Sverige? Var liksom, uh, invandring och allt det här. Det är liksom, jag bryr mig inte. För jag kan inte bry mig, jag kan inte fokusera på det. På uh, de samtalen, för jag har, 20, vi, jag har 24 timmar dygnet, eller hur? Och vi är väl vakna en del är 5 fem timmar, en del ganska mycket, men vi är vakna 16 timmar, och något sånt där, 20 timmar och, och vi, vi lever i Guds skall, vi lever och går framåt med Gud, vi har, vi har en plan, vi har en vision att nå människor att, att, att göra människor till lärjungar, eller hur? Så att det finns så mycket, hej! Hejsan T -t Titta in där, vi har alla personer öppna där men, men vi lever, vi har, vi har vi lever det här livet med vårt fokus där uppe. Och när det är där uppe så så glömmer vi bort allting och vi, vi, vi måste liksom ha en, en rätt fokus och have our minds uh, fixed. Okej. Okay, um, ska vi gå till Salten kapitel 22, vers 1-7? till um, vi, vi, vi kan ta och börja med Isaiah 40, 13 först. Ty jag är Herren, din Gud som fattar din höga sida uh, och som säger till dig: Frukta inte. Jag hjälper dig. Frukta därför inte. Du, Mask Jakob. <här> liksom, det var ingenting snällt att säga. Det säger man inte till. Du, din mask. <här> ni är Du, din Mask Jakob och ni är islansmässiga. Det var en stor skillnad. Jag hjälper dig, säger Herren. Isas heliga, en återlösare. Så det var inte det världs snällaste sätt att säga till. Eller kommunicera med, med Jakob. Sen går vi till Jesus här, som också kallas. Som ser sig själv som en mask. Och det är ganska intressant vad det, vad det innebär. Så alltså betydelsen här det är ganska intressant. När vi läser. Kapitel 22, vers 1. För så mästaren efter morgonrådena. Rodnadens, rodnadens hind. En psalm av David. Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig? Och det här refererar jag självklart till till korset. Jag brister ut och klagar, men min frälsning är fjärran. Min Gud, jag, ger, jag ropar om dagen, och, men, men du svarar inte. Och om natten, men jag får ingen ro. Då är du den heliga som tror på Isas lågsång. Jag tycker om den värsta speciellt för det, det är liksom när vi sjunger precis den där lågsången eh, Gud, Guds närvaro är eh, speciellt nära när vi lågsjunger. På dig förtröstade vårt här och det förtröstade och du de befriade den. Till dig ropade det och fick hjälp. På dig förtröstade det och kom i på skam. Och så vers 7. Men jag är en mask och inte en människa. Hon är av människor av folket. Och liksom som vi, vi läser det finns olika verser i Bibeln där så att människan är en mask. Och vi vet ju liksom, jag har ju fiskat ett par gånger, även fast att det är till fisk. Jag är fiske. Vad säger man Om man inte äter fisk, vad är man då? Fiskeal. Fiskaral. Fiskofor ja <laughs> ja fisk och flog ok jag är på b ok men du är du är ju svensk är ju professor istället vad var jag nu fisk fiskolog ja, fiskolog om jag studerade fisk jag var fiskolog ok um, vad var jag vad sa jag när jag kom varmare mask mask, mask. mask. <laughs> ja men vi har vi har många årers fiskat och det är det är inte vans roligaste insekt men det bilden här på, på den en mask som vi läste om i vers 7 och även då angående i, i Isaiah då det um, här ordet worm, eller skänka mask det var ett de, de, de, det var en, en en mask som blev krossad, för det står också att Jesus var krossad men det var en mask som var krossade och när man krossade den var tård, det var alltså den kvinnliga, alltså the female, the female worm. Så den, den krossade man när den var torr och så fick man ut en röd färg. Vad hette? Är det färgdaj? Det är en färg på svenska. En, en röd färg som man då använde för att färga kläder och speciellt då prästernas kläder. Och här då ser du liksom att, här säger du Jesus I am a worm. Jag är en mask. Och liksom det, så det är ganska fantastiskt. Så jag tänker så är det ibland med våran liv att Gud liksom vill krossa oss. Det låter ju hemskt, det låter fel, men det, det är bara det, det, att krossa någonting för att ha en negativ plank. Men att Gud liksom är in the business of crushing us. Han vill, crossa, han vill föra oss till en plats där har, vår fokus är honom. Men när vi lever vår liv så är det så stor att, att, att, att vi inte har en fokus. Att vi inte har rätt fokus. Mm. Men han för till oss en plats och Jesus var krossad. He was bruised for our iniquities. Det är det nu i kåkens svenska. Men den annan vers här. 25,6. Om ni skriver ner. Jobb 25,6. Där står det. Hur mycket? på svenska Hur mycket mindre då människan det, det krypet mm -hmm. um, Människornet den masken. Och liksom. Det uh, ja, är en mask. Nu jag är en mask. Men <laughs> det, det är vi inte med på ett sätt liksom, det är där gud vill att vi ska vara. För gud vill krossa och krossa för då kommer någonting vackert ut. När gud krossar så kommer någonting fint ut. Den här röda färgen och vi tänker på det här röda färgen symboliserade också i Salta 22, Jesu blod, att han var krossad och han utgöt sitt blod och vi hade ju den här. Och det det är gör ju ont kanske lite grann att bli krossad, jag har liksom tampat på en mask, Det kanske jag har gjort. Men många tack till det har jag i mitt liv, krossat. När, alltså, när jag bodde i Kyrgyzstan så hade de hela läget, de var full med katteläget. Och jag hade kul med dem. Jag hade, jag, de var på par bäcken, men jag tog en sån här tända eller tändstickor och liksom bara fried cockroaches. <laughs> jag var väldigt stug, även som en missionär, kan man vara stug i början. Jag tror att <laughs> Pastor Syrbelli och även jag har en sån här slangbälla i, i, i, i på Filippinerna är det en massa hund strö. Tre. också. Vilda hundar. Och de skäller och fällde på nätterna utanför vårt hus där. Då ja, har man en det var. Så får man inte säga i Sverige. Då är För du Jag ju på. Vad sa För mig får så säga det. Man kan åka i finken om man säger sånt där men. Man måste ha det också kul. Men det är nu när jag tänker på det säger jag inte så det är inte stilt. Ja. Att jag kan vara så stilt. Nu när jag det. Det är det en tanka. Nu får jag komma i skuld känslorna här men. Nåväl. <laughs> Nej men nu, nu kommer jag av med igen. Men men men liksom. Eh, jag vill säga, Jag talar om att känna på kärnkärlekerna och pränder kärnkärlekerna men. Ja ja ja. Kommer jag med två händer. Men i vilket fall, liksom, det, det, det, liksom, det är den plats Gud vill ha, vill ha oss på, det är den han krossar oss. För då kommer, som jag sa, då kommer någonting fint ut, då kommer någonting vackert ut. Och just att den här masken som krossades, var använd, mm. den här röda färgen använde använda då att färga trässernas kläder. Någonting som, var, som inte hade något någonting i värde alls, den här masken här, hade ju ingenting värde men den används ändå av Gud. Mm. Gud krossade den och det, det, det, den blev väldigt dyb av. Och den använde för att det här är äh, kräftornas kläder. Mm. Och det, så att det, det som Gud gör i våra liv det är ju aldrig av misstag. Det som vi förringar, förringar va? Vi för, förringar inte det Gud gör i våra liv. Allt som han tillåter är en del av hans plan eller permissiv plan. Men det som han gör skela, liksom, vad, vad är det du gör Gud liksom? Men Gud som liksom, tar det, tar det not. Jag har en plan, jag har en vision, jag ska använda det. Jag tycker det här liksom när med Jakob liksom att i Numbers är det. Är det fjärde, tredje? nu? Är det Ja, Här står det, det, det är intressant vi tänker på Jakob som hade problem. Han var ju väldigt deceitful och djöd och. Han var inte den bästa man. Men det här versen här talar lite grann om det fullbordade verket. Hej! Hej. Um, ingen ofärd... Tänk Vi tänker på vad Jakob hade gjort. Vi står här vers 21. Ingen ofärd kan skådas i Jakob. Fast ofärd... Han, ler, han gjorde vissa saker. Han var väldigt tryckig eh gör kan det se. Ni kommer dropp. Lura. Är det? Lura. Lura, han har luren att det nu är rättig. Beträdlig. Höjer. det har det gått så länge sedan jag började lära mig på svenska så det jag växer i det i det. Så har ni ju lite råd. Men ingen ofärd, ingen ofärd kan skådas så jag på ingen olycka kan ses i Israel. Och det är ganska fantastiskt, så oavsett vad han hade gjort så ser Gud inte det, direkt. Gud ser inte synden, Gud ser inte syndaren Han ser, hittar som ser Jesu sönder, för det här säger Sätt. helgon han, han ser mig perfekt, oavsett om jag känner mig perfekt oavsett om jag gör, gör, gör någonting som är perfekt jag Bibeln säger att det finns nothing good in man, ingenting gott, så vi kan inte ens göra någonting gott. Goda hjärnor kan vi göra, Men det finns ingenting gott i oss. Men ändå så ser Gud oss perfekt. Vi är våra barn, vi är, vi är produkter, vad ska säga så, av det fullbordade verket. Jag tänkte att jag ska sluta nu. Men tredje delen av kan vi säga av det här budskapet, eller det korta budskapet. Eh, jag, tänkte, eh, jag tänkte på första mosebok. Kapitel 1, 4 av hela kapitlet där det sex gånger står det att det som Gud gjorde var gott. Eh, det var liksom bara lätt. Gud såg, när han skapade i vers 4, första Mosebok, kapitel 1. Gud såg att ljuset var gott. Och sen i vers 10. Mm. Gud kallade torra landet och vattensamlingar kan han ha. Och Gud såg att det var gott. Uh, and, på engelska, när New America ställde så: It was good. Och det var gott i vers, i vers 12 också och det var gott. Och vers 18 och det var gott. Vers 20 och det var gott och vers 25 och det var gott. Sen i julen vers sista versen här. Vi talade nettsen 1971. Där det står Det gjorde mig någon kallas så. Vad måste ju vara gott. Det gjorde mig gott att bli rättvist. Det är inte normalt att säga så men det gjorde det. Det gjorde mig gott att bli tillrättavisad, så att jag fick lära dina Och Det är det som är slutmålet i våra liv. Att lära känna Jesus mer och mer och mer. Och sen bestämmer ju han hur. Vi har ju en bandring. Och den är inte alltid så rak. Men Gud har en endvision, en slutvision i våra liv. Och gud vill ju som omvandlar oss till Jesu så avbild? Gud har en perfekt. Sen har vi tid där vi ligger kanske, vi har vissa problem, relationerna arbetet och så vidare och så vidare, glaset, lite snack och vi förlorar vårt jobb och det, det alltid vi har, det, det kommer. Det har vi och det kommer. Men hur ber? Vad gör jag när det kommer? För vi arbetar, vad är min fokus när jag kommer Det måste vara Jesus, det måste vara att jag sätter mina sinnen av things, eller på det som är ovan. Och det är, det är mitt liv som jag lever varje dag, att jag sätter mina sinnen. Set my mind on things above. Jag sätter mina sinnen, eller mitt sinne på det som är ovan. Och det är, det är en daglig del, så det, det, det beslutar jag på När hon... jag God, det första jag gör, jag sätter mina, mitt sinne på saker på det som är ovan, och när jag gör det så, så, så löser sig saker och ting under dagen när jag börjar då med att sätta mitt sinne på det som är ovan mm. och då flyter, och då är det precis som den här sången då allting smälter bort ingenting, problemen är det där kanske men de är inte lika stora det är det vi sa igår eller förrgår liksom eller igår att en av de bästa lösningarna eller till depression, vilket finns många olika typer självklart, men klinisk och så vidare, men när jag dependerar och tycker synd om mig själv det bästa jag kan göra är gå ut att jag menar att gå på gymmet men att gå och evangelisera att gå ut och tala med någon om Jesus, eller bara ringa någon och säga Gud älskar dig, så det är inte allt vi måste gå ut och tala med någon men att gå ut, och så hör vi och förstår väl liksom att andra människor har det där Eller andra människor är i samma, vi är i samma båt. Och liksom, mina problem är inte så stora. Och liksom, men just det där, och så kanske det kanske till och med blir så att någon ber och tar emot Jesus med mig. Och det förändrar hela min dag. Helt plötsligt har jag full av liv. Full av glädje liksom. Jag satt hemma och var deprimerad så gick jag ut. Och delar där jag var ner. Det som är helt fantastiskt. Och det är, det det det, det är vår kokus. Gud är var fokus och sen att nå ut till människor, det är fokus. Mm. Jag ska ta det här nu. Men, men be för arbetet i Skåne, i Skåneland, Malmö, Ludvigsborg, med omdänning. så att För vi har en fantastisk tid och konferensen, ta beslut, kom till konferensen. Se inte på, ja, men rummen kostar 850 kronor eller 1650 att glöm det. Det är bara pengar, det är, det, det, det är liksom bara, låt inte det vara en determining factor. Det är det, sig om bromen hade kostat 8000, okej, okay, då <laughs> är för att det är hajen som var eller någon hajet någonstans i Las Vegas. Men. men, ta beslut, och de flesta av er har redan använt det, men ta beslut att komma. Och bli besignad, och det till besignelse. Alltså, Kärnlund som kommer, det är, inte, det är inte ofta han kommer till Sverige. Nästa gång kan han få det är fem år. Så ta det här tillfället i akt och var där. Vi och liksom, och det vill ju växa och ta del av varandra också för att lära känna de som är nya i Malmö och i Skåne. Så får de lära känna er. För jag har pratat mycket om församlingen här. Pastor Mikael och Matte var ju nere sist. I Ludvigsborg. Så att ta del av församlingen där. Så får de ta del av församlingen här. För vi är ju en familj. Vi verkar för Sverige. Vi vill nå Sverige. Det är ju en kvist i kroppar. Alltså, kom, ta beslutet kom. Glöm hur mycket rummen kostar om det inkluderat inkluderad buffé, frukost, och Glöm det där. Det så. Ta beslut. Spara lite. Låna inte, men spara lite och liksom... Vin på lottot. Ta bilbolag, och kanske inte du kan, kan du köpa hela konferensgården. Men, men all, allvarligt talat, ta beslut. För vi vandrar ju i tro. Och sen ser Gud öppna dörren. Se, Gud öppnar dörren för konferensen. Mm. Okej, okay, Jesus, vi tackar dig för det här ordet. Det var tre, tre olika saker på en gång. Vi tackar Jesus att du, du är i mitten av vår, i, i vår liv. Du är i vår mitt Och att du gör det du gör. Du tillåter det du tillåter i vår liv. Du krossar oss. Men vi vet att enda resultatet är det är en aroma som kommer ut. Det är en det luktande vä, vä, vä, vä, sweet smelling savor. Mm. Någonting gott kommer ut. Och det, är se, det är det som människor ser. och Det är det vi ser i varandra. Att Gud, du, du har en plan. Du har en slutplan som vi inte vet om, som vi inte ser, som inte vi känner för. Men det spelar ingen roll. Men vi tackar här för det du har gjort i livet, liv och det du kommer att göra i vår liv. Och vi, har en, vi är så förväntansfulla i vad du har de nästkommande månaderna och åren i våra liv här, så att vi, vi har en förväntan på att se dig verka. Att många ska komma till tro och många ska bli lärarna och så vidare. Så, så vi tackar dig, Jesus. Vi ber att du fortsätter med att sina äh, mötet och rapp och, och äh, när vi delar med om det du spår. Så Jag ber i Jesu namn, Amen, Amen. Jag ska gå om på svenska ja. Vad sa du? Det var en utmaning i början Gud det tog fast Vi tackar och bockar med vi Eh, nu har vi mycket som vi kan eh, samtala om fortsätta lite, kanske fler vittnesbörd, eh, Maries eh, projekt och sedan den här predikan här. Så vi fortsätter efteråt eh, med gemenskap. Så välkomna att dela gemenskap. Vi ska bara be kort för veckan som kommer. Jag kan nämna också bara att Jacquelines mamma är väldigt dålig. Jag vet inte om du har de allra sista nyheterna men jag förstod att det handlar om någon vecka eller någonting i den stilen. Så det är en liten knivig situation för henne, hon befinner sig i Frankrike och mamman i Florida. Och av här. Så att vi kan be för Jacqueline och för familjen där. Det finns säkert flera bönämnen men ni kan, det var det som slog mig just nu så Här är vi vi kommer inför dig, vi tackar dig för eh, det som vi hörde Jesus och eh, du krossar oss men du har också byggt någonting in till oss, nämligen ditt ord är boende i oss, verksamt i oss och när vi blir krossade så kommer det ut någonting som blir till en klädnad som är vacker och det är svaret på lidandets gåta som vi egentligen aldrig kan förstå men ändå kan vi förstå den genom ditt ord, genom din tröst och allt det som du säger till oss här vi lyfter upp Jacqueline just nu där hon är i Frankrike här vi ber att du är med henne dessa dagar alla omständigheter som handlar om både mamman och annat där Jesus. Låt bara henne få särskild kraft och styrka i sin situation. Signa Gustav också där han är på plats här i Sverige just nu här. Det kanske finns andra bönämnen, det kanske finns andra saker. Vi kan bara ta en liten minut inför dig med enade hjärtan att bara Lyfta upp de här sakerna inför dig Och Herren förmår Vi ska aldrig tro någonting annat Inget bönämne är för litet Ingenting är för stort Du är intresserad av allt Jesus Du är intresserad av våra liv Du vill verkligen gripa in Du vill utgöra en skillnad i olika sammanhang Så Jesus vi ber för de bönämnen som just nu uttalas tyst I människors hjärtan de går upp till dig, här Vi ber att du särskilt välsignar var och Jesus, vi vet att när vi går härifrån så gör vi det stärkta i tron. Vi går härifrån med någonting som vi har fått ta emot. Och eh, Jesus, vi ber för denna vecka att den skulle få bli en fantastisk tid. Här vi ber att du använder oss på olika sätt. Vi ber Jesus att du skyddar och bevarar oss på alla sätt. Vi ber för äktenskap, vi ber för familjer, vi ber för de ensamstående hushållen. Vi ber också Jesus för de som behöver arbeten, vi ber för de som studerar, de som håller på att avsluta sina studier, Jesus. Vi ber för de som har det svårt, som är deprimerade, som kämpar med olika saker. Vi ber Jesus för de som har andra utmaningar på olika sätt, Jesus. Vi ber bara att du är med var och en. Vi ber också för de nära och kära som vi har i våra liv Jesus. Vi kan räcka ut våra knäppta händer i bön mot dem Jesus. Och vi vet att du kan också vidröra dem där de är just nu. Vi är så tacksamma Jesus att du är inte en, en teoretisk Gud. Du är i högsta grad en levande Gud, en praktisk Gud. En, en, en, en Gud som vi kan lära känna genom ditt ord Herre. och eh, vi bara ber just nu Herre, att du gör saker och ting i våra liv vi vill också lyfta upp den här församlingen som vi träffade igår David och Nomi heter det här paret och vi ber särskilt för dem också Jesus att du välsignar dem eh, tack att vi fick träffa dem vi ber nu än en gång dessa tid i ditt namn, Amen så varsågoda och kom på... Och alla Ja just det, vi har en liten torta. Tack att du påminner om det. Så det är mors dag idag. Det finns en tårta till mödrarna. Och när mödrarna har ätit så får alla andra äta också. Så, så alla mammor, tack att ni finns. Hade det inte varit för mammorna så hade vi inte varit här. Och inte papporna heller i sig. Ingen nämnd, ingen, ingen, ingen glömd. Eller vad heter det? Så, grattis alla mammor och mormödrar och allt från Okej. Okay. Yeah, you know. Gracias.